Навіть у запозиченому арена вчувається більше сучасності, ніж у застарілому поприще. На арені боротьби з темрявою і безправ'ям народних мас Леся Українка засвідчувала яскраві досвітні вогні з промови. Жива народна мова не знає іменника поприща, але в ній є схоже за звуковим складом дієслова. Поприще що викликає комічні непорозуміння, коли чують під час читання газети цей непопулярний архаїзм. Бодай з цих міркувань не слід послуговуватися словом «поприще» і не минати відомих усім його синонімів. Порівняння у порівнянні порівняно, як порівняти проти. Сучасна українська літературна і ділова мова знає іменник «Порівняння» і широко ним користується. З насолодою підшукував він найобразливіше «Порівняння», щоб роздмухати своє обурення – «Тулуб». У порівнянні підсумків цьогорічного сезону з минулим нема ніякої тенденційності з газети. В обох цих фразах слово «Порівняння» Звучить цілком природно, по-українському. А візьмімо інші фрази, де цей іменник стоїть із прийменниками «в» і «при», як відповідник російських висловів «по сравненню При порівнянні середніх місячних температур виходить, що найтеплішим місяцем у північній півкулі є липень. І ми вже відчуваємо якусь штучність у вислові – Бо тут правильно було б сказати за нашою мовною традицією, як порівняти середні місячні температури, порівнюючи середні місячні температури, з порівняння виходить. Так само і у фразах у порівнянні з феодалізмом «капіталізм був кроком уперед. На підприємствах металургійної промисловості України за перше півріччя цього року значно зросла кількість винахідників і раціоналізаторів порівняно з тим же періодом минулого року. Краще було б написати, як порівняти з феодалізмом, як порівняти з тим же періодом минулого року. Як відповідник до російського вислову «по сравненню», Є ще в українській мові прийменник «проти», який буває дуже до речі, коли йдеться про порівняння когось або чогось із кимось або чимось. «Проти нас трьох нема в світі дужчого Грінченко. І стіл був багатший проти звичайного – Смілянський. Отож, можна було в наведених фразах написати «Проти феодалізму капіталізм був – Проти того ж періоду минулого року. Похідний відд'єслово «порівняти» прислівник «порівняно» буде слушний там, де мовиться, що певна дія або якість виявляється достатньою мірою. Ніч була тиха і порівняно тепла, Поював вологий вітер, гримаєло. Хоч і тут можна було замінити прислівником відносно Ніч була тиха і відносно тепла. Не дуже тепла, не дуже жарка. Порядок, лад, у порядку, до ладу, як слід, гаразд. Порядок і лад – слова синоніми. Надто коли йдеться про хатні, господарські справи чи взагалі справи невеликого гурту людей. Великий порядок і чистота в хаті і на дворі показували, що сухобрусів не були добрі хазяйки, нечий Левицький. Дячиха господарювала і всьому лад давала. Марко Вовчок Уживається порядок і тоді, коли мовиться про громаду чи суспільство. Але в такому разі його, звичайно, ставлять у множині. Після татарщини нові порядки на Україні постали. ж? Та коли мають на увазі державну або суспільну систему,